Baixamos outra vez a música, que agora na segunda hora, na esta segunda parte temos o noso correspondente mm, viaxeiro, fotógrafo e impresionante eh, que mm, aparece precisamente por unha zona de Ourense, me, me dá impresión, me dá, bueno, non sei, algo fi, falamos no último programa Amigo Pechado. Eh, creo que está nun, nun sitio singular. Moi boa tarde, Xuán. A ver, estoy en un sitio efectivamente y si digo Raigami, si, si digo creo que 23 edición de Raigami, todo el mundo sabe dónde estoy. Claro estoy... que sí. Vilanova dos Infantes. Por cierto, ¿Vilanova? hay que decir ¿Sí? hai que dicir a todos os nosos ouvintes que a túa participación agora está oficialmente que sí que sigue sendo xoan arco do pero oficialmente no Facebook como co nome verdadeiro eladio Juan Torres Castro, non? si, sí, por isso é porque Facebook, cando verificas unha conta xe manda, pois pues, eu estou seguro que perguntas aos municipales do meu concello por ese nome El otro día se eh, eh, por andar con documentación falsa. A mí te lo vou mento hoxe eu Raigame. Faino un percorrido, Faino un percorrido desa, desa tira, localidade e do que estiveches aí, eh, chegou... bueno, eh, fot fotografando, que, non? Chegáiche. Eh, che, che pode decir que era a primeira vez no que estaba Neste lugar había falado dele, pero sabes que os galegos a veces tiramos o carro diante dos bois, esta é unha fartura que non sei así, porque nós non valemos para falar mal da nosa perra. É unha cousa normal. que podo decir? Cheguei un pouquinho antes das 11 da mañan e salíndo da autovía, metime por la nova e eu Ui, mirei un montón de xente camiñando xa A Via Milanova dos 86 quedou un cacho. Si sí, un pouquinho, si. Sí. E a medida que fomentando créeme, bueno, que aquello estaba afetado. Ademais, eh, chamou má atención o ben organizado que está, sobre que xente que lle pon interés, ali uns aparcamentos nas leiras, parkings destas, pero con xente eh, ordenando, o tráfico tamén já moitos eh, guardias civis, eh. Eh, había protección civil, voluntariado e eh, dunha presa de seguridade que máis que encontramos nos supermercados. No? A cousa sí, tiña sí, no ben. Incluso, bueno, pois águense con enferma ali había un pequeno... Eh, bueno, un pequeno arrapita ben adefentada de protección civil, de furroxa O xa que a cousa chamaba a atención. E xa estaba aquelo, creeme, petado. Eu a parquei do para que te ubiques, para que vaya al lado de la iglesia. Y mm. eh, aquel campo, que mira qué grande, el campo que queda da, sí, da, sí, a la sí. derecha, hay una carvalleira sí. arriba, aquello sí. estaba petado de coches, créeme, muchas, así, a las de mañana. Y a meterte por dentro, bueno, impresionante, puesto la tercera niña, de alimentos, bueno, de, de, de adoc de pan, pequeños productores en la casa, de cerámica, de cerro, de, de oficios. Eso, sobre todo, lo que me llamó muchísima atención era música, música, música, en gaiteiros, en bandas, en pandereteiras, eh, en todas las esquinas, en los cuchos de Vilanova. É ah. o que sempre había ido a Vila Nova Claro, os días que non vai nadie Que hasta podes ir prácticamente Con coxa todo todos os lados Pois uh -huh. non, é imposible E o que fixen foi ir mirando Vila Nova Os que sepas Sabe esta torre estelino alto E aquilo hai un pequeno Unha pequena aldea Pequena non é, pero hai unha aldea Con un casca antigo Que eu non conocía Alguna parte, que era impresionado Sobre todo da parte eh, que queda eh, atrás da praza, a praza maior, deve ser, onde hai unha casa que se chama a casa da, das ánimas, unha que teña ali unha bix na fachada, que hai un, un sobre e non conocía que a casa, e hai unha arquitetura sí. con raíces medievales que a mí non sobrou. E aquelo, xa te digo, petado 100%, de comer, de beber, moitísima xente hasta tal punto que eu astro da tarde me retiré a Carvalheira e, e, e a Carvalheira é xa onde tiño coche aparcado a dicer imposible petar as colas nas punterías de hora claro, as claro. empanadas de hora e, e aquelo de verdad que impresionado e eu despois de recorrer tanto eu casi diría que é unha das grandes de... de que cal, que vais, sabes ben, ti e o teu entorno eres coñecedor, dime xa, estás titulando a moto. Seguro. Romería... <risa> Estou, tirando... que ademais está, me, me parece que te, te, te me parece que publican tamén unha revista que, que ten moito que ver coa, coa romería da de Raigame, que xa levan como acabas de dicir antes 23 anos, non? o 22 ou 23? efectivamente mira a llegar como tí está que lo eh, señalizado hay barrestre y de paso para ordenar un poco eh, a sustanrar bueno había el que no con toda la policía de garras civiles el día eh, cada persona que entraba llegaba una especie de pequeño periódico y un mm. plano de donde estaba cada cosa honradamente un... Os puestos e todos os todo, das os que mostaban, claro que si, sí, claro, claro. Os que mostaba oficios, porque, Bueno, eu el o visto, pero que había festeiros, o, eh, os os que patían a, a as cousas de de faroles, eh de, mm. de, de, de chapa, eh mm. carpinteiros, torneiros, lutiers De verdade, é de Art, artesanais, todo artesano, todos sí, Todo, todo sí, os artesáns que. Esta feira de demostración sí. non era en venta de, que había establelí o artesano ou o rutiero facendo e torneando claro, as pezas claro. dunha gaita, verdad? É, é, sí, en sí, real, sí, sí. non era nada asciticio de ou o ferreiro facendo ali de decoración de, eh, de, de, de coferro, ¿no? pezas de ferro. Impresionante. Claro, é, é, é música música tamén, eh, claro, que, claro, adiós, claro adiós, no, adiós. as cantareiras, as cantareiras teñían que ter unha exposición fantástica. Por certo, queríache preguntar, estiveches en Vilana de los Infantes, Vilana de Infantes, aparte de outras cousas tamén é coñecida por a súa Virxe do Cristal. Tamén te previche a entrar na na capeliña, ou no. Don cheguei, digo, che vale. ser imposible. Qedei pendiente, porque además ouchei acompañou unha mamiñadona. Ah, Yo muy, muy bien, muy bien. Eh, dime, fotos queda un poco, que no "Oye, a este sitio tenemos que volver que me apetece ver todo esto, claro, cuando hay cesta y puestos, lonas, carpas, o sea, O, o que se monta en calquer puesto, non aunque estaba sí, sí, moi ben integrado, non había unha cousa, non a encontrar un puesto con unha lona eh, fluorescente, no, todo está moi integrado dentro do contexto do que sería eh, a, sí, sí. a etnografía, no? Eh é en un mero tempo, ni ni siquiera, bueno, a cola para subir arriba da torre A torre, a logo, claro. É dicir, non teño presa a ningún do mundo, veño solamente por subir a torre, é, espero, pero, xa te claro. digo, era, era, é uma máis chegada, pero, peticiame un pouco... Era unha de multitude, de... non? Xa, unha multitude de xente, de non? De, de, de verdad, mm -hmm. si vas a calcarromería, vas grandes de Galicia, eh, hai dous, tres, catro pulpeiros, coas tuas cartas e tal, e esperas un pouquinho, pero que un casi nada. Resulta que ali hai pulpeiros, máis de tres a catro, xourito pa, sí, sí, sí. con pan posto de empanada, en todo xa había cola. Eh? Vale. Eh, eh, eh, bueno, unha grande eh, manifestación, ¿no? unha grande manifestación. Sí, señor. É bueno, é organización. Pareceu-me, porque despois, cando coñí no coche, e... Eh, Dixe a mi madre, nestes sitios que atasco hai, eh, sabes que hai, debo haber concentración parcelaria naquela zona, hai varias pistas e tal, si, e todo si, o mundo si. porque te obliga a ir nun sentido, o xe, que, o que fixo a festa que xa concedo, xa creo que é un movimiento unha situación cultural a que, si, que, que si, goberna si, si. eso o, o, o fai aparte parte da experiencia, o fai con xeito ben señalizado, con co as chubas, eh, banderolas para indicar, ordenar o tráfico, era, eh de de. de. Eh, muy bien, eh, eh, eh, eh, xa che digo, se vas, queres disfrutar de Milanova, non vaias no, vai claro no. sí, sí. eh, o día da Raigam, Claro que si. O día da Raigam, ademais, eh, esa é eh, unha celebración eh, totalmente popular, ¿verdad? Totalmente tradición eh, eh, eu vim ali que podíamos decir cando un montón de xente tocando a gaita, despois me interei de que son diferentes grupos eh, ou escolas de gaita de diferentes sí. sitos de, Invencia, de Galicia, que van dun lado, dunha plaza a outra, todo está, pero cando ves aquello, dá a sensación como que algo eh, eh, na parte protocolaria, o xa sea, espontáneo. Pero logo, ves, que eu atopei con un rapazes de Marín sí. eh, que iban eh, a cantar e eu digo, pero no, somos pan de reteiros, seguimos aquí a botar unhas pezas e nos marchamos correndo, que a 6 da tarde temos que atuar na plaza de Beijing, da vexinha de Marín. Pero o raigama que a animar ah. O sea, que, que, que, que, que Ricardo bueno, coñece a un Ricardo é unha persoa que o fai ben e, e fíjate tú que oixe que teñe unha gala en Marín pos, os, os, os mozos estuveron ali porque había que ir ao xa o sea, que debe de ser unha festa é un hotel de que eh, casi debe de ser como unha concentración de música tradicional porque hay gaiteiro sería gaiteiro, o sea, aí aí hai un ponto, ¿no? Eh, entonces, que debe de ser un punto 1.0 onde obligado, ¿no? Sí, sí, teñen, además eu usei o de de, feito, sino, de seis, que que además chamar chamaronlle en principio romería, raigame, pero despois despues engadironlle no medio romería etnográfica, que ten moito que ver precisamente con co tú mencionaches agora mesmo, hai un momentiño que son os, eh, os, os mm, oficios do, do, dos labregos e eh, dos... Eh, eh, yo, yo es que te sei, tanto que me dixenches os cesteiros, os... todos, todos, todos, os zoqueiros, eh, todo, todo, todos. Al llevar li, topeiros, canteiros, que ademais o xe... Se en aí feito calor, eh? O se está petando Combre fantástico día, día, claro. claro. A mediodía é eh, é eh, Oye, que ilusión lle poño porque había li un, uns canteiros traballando, pero traballando na pedra, eh? non estaban eh, sí, sí, sí. Detrás de pose d'unhas figuras, non, non estaban, ta, ta, ta, cincel, emaceta, e maceta, e dalle que te pejo, e xa unha de mi esta xente co calor que pega aquí porque estaba en sitio, non testeiro que de reo non solo solos, xa que ti tocas, e sobre todo oficios tradicionais que xa que, que non non non nos ves, ouxe, é moi difícil eu creo que chama ou, ou, como se chama os que fan as cousas de datos, as faroles as bandeses o jalateros o cancas semellante os, os paragüeros entón, é, entón é, é, non nos ves e chama a atención as verdadeiras obras de arte que fai esta xente ben, ben, muy, ben, muy ben. Ben. O sex xa que disfrutaxe non disfrutaxe no. verdad Hai un pego hai un Caía tanta xente que sí. eh, costaba moverse as dúas e algo da tarde a gu po tu sabes call hai pequenas callejuelas que van, hasta incluso giran en torno a torre, e pode ir como se fuera subindo a croa dun caso. Si, sí, ¿no? si, sí, si. Sí. E hai unha un, zona onde hai moitos moitos cabaceros, moitos orreos, non? Exactamente, bueno, pois pues, aí estaba eh, estaba eh, eh, que tiñase parar, sobre todo na zona donde andaba sola xente, refuxaba xe un pouco. E aí xa é e eh, eh, acumirte de paciencia para ir pasando e a pasar, oh, eh, por favor. Pero... Pa... Vale. Sí. Ti te vexe, te vexe tempo de, de disfrutar da gastronomía tamén, vale. non? Disfrutei do que podes nunha romería. Ben, ou un pouco ben. de churrasco ou Ajá. a mañán, porque o cerador ten que traballar, eh, necesita, <risas> ou, porque además tiñan moi alimentación, rapides, alimentación. Un choripán ¿Verdad? E despois, poseu que son así, dicen que os paisanos me colían un cacho de pan e me metían un chorizo criollo cortado pola mitad con a eh, salsinha que tiña ali media picantona e eso foi o que foi. Non é unha comida desta rebandera de Se ha de una fiesta, ¿eh? o sea hombre, claro, claro, disfrutada, que, claro a, sí. hay infraestructura de restaurantes, eso que tenemos si y mirando los cintantes no da para manquear tanta tropa, eh. claro, claro. claro, claro. Bueno, pois unha, un percorrido extraordinario que nos fixeche, Joan, eu xa te anunciar non sei momento que ibas a, a disfrutar con ese grande evento, que unha romaría algo fora de serie, e que, bueno, le vas unha lembranza extraordinaria, pero tamén tes documentación gráfica que vamos a disfrutar cando aplique. E, e teño algún vídeo, sobre todo destes artesáns que estaban traballando, me chamou a atención para ir metendo longo de toda a semana uh -huh. porque eh pena recordar esa historia dos vale, países, vale, vale. claro, sí, claro os oficios, esses oficios que temos que, verdad, eh, sí. divulgar de que existen porque van eh, bueno, uh -huh. as van desaparecendo e eh, eh, eluxen, eh, eh resulta máis cómodo ir eh, eh, comprar un un un farol nunha tienda de esas bazar que irá, porque xa non hai, no? Todos Eh, miré poniendo longo de esto, ¿no? Eh, eh, eh, eh, de verdad, no es decir, eh, tal, eh excelente, excelente. Ben, ben. Eh, eh, sobre todo que he estuve en Buenos eh? mm. eh? sabes que aquí no programa contamos de muchas es sí, sí, sí, sí. a organización. Bueno. Muy de bien. De esta yo creo que se debía de hacer un manual para que aprendan todos os demáis sí, se, sí, sí, sí. se pago de cestas en capitales de provincia eh? claro, a, claro, claro. a infraestructura e a ordenación de tráfico que había naquela zona y é tráfico moi ben pois bueno por moi ben, xoan despedimos con moitísimo garimo desexándote unha feliz semana e hasta a semana que ven os voltamos ao cuadrado novo unha aperta grande unha aperta a Talón. todos boa tarde con a música Co de fondo que nos porá o noso un técnico Kiko Belinchón a Kenji agradecemos que todo isto saia adiante vamos a, a, a despedirnos de todos vosotros queridos escoitantes mm, pois eh, ofrecentolles a crónica e a colaboración do noso correspondente na nas Rías Baixas, Xulio Simón, e tamén unha participación e colaboración que recibimos de Luís Losada, aquelas palabras voadoras que sempre nos enchen de agrimo e satisfacción. Queridos escoitantes, unha aperta grande y ata o vindeiro sábado á mesma hora. Que teñan unha feliz semana. Cada que acundean A historia pensa que abriga máis justifica cada ferida Amores de lúvas brancas con rosas engalanadas almorzos con diamantes prexuizos en cada instante Паos na Ru Maria Hoy boa tarde, neste 17 de maio, no que se conmemora a publicación de Cantares Gallegos.